Biziki gozo zen joan den laru batian Erobi Errekabazterrean, baita ere urian marnean, Zekinen Biltzeko Errekako izeneko egun berezia antolatuazen baigori kaldian, Erobiko ur-sindikatak antolaturik beraz garbiketa izan da lehenik goiz parte guzian. Eta jende ainitzek parte hartu dute. Horietan, Kristian bere lagunekin eta kaiakarekin itxasoko urtipulak elkartekoak etorriak ziren garbiketan neiteat. Kajakikin uh, galditzen gila uh, baster guztietan, galditzen nal eta hor uh, biltzen nugu beti uh, oinez uh, espaitia d-etan gaitelan Ay. duan uh, kajakilean uh, egiten nugu, urte guztiz egiten nugu iten dute e, bidarin edo itsasun e, nive zerodese han beti e, duaiten gila laguntzelat eta gu, gu, gu ele egiten dugu errobian e, garbitzen dugu bazterat. Ba, atseman dugu pla, plastika, edo bai. bordin batzu, baina ezta zikina uh -huh. behelago zikinago atseman iten dugu bai. Laguntzaileak etorri dira nombrea hundian, irutan oita mar bat ziren pentsatu bezala eta hori baino gehiagore, beste berroi bat ere etorri dira bainan taldeak jadani ikfinkatuak ziren horiek baliatu dituzte animazioak bainan taldetan beste aldi aldibatian beraz parte hartzen alko dute. Jean Paulo Zafrean tokiko biltzai lehetan zen. Ez da egitu atxeman dituen zikinetaz. Egekabazterratan biziniz eta badaketa errekabazterrak zikina direla eta aniz gauza biltzen dela errekanez. No, no. Egean ez dut pentsatzen botaiak zirera hor gehienak, lehenko hafepuskazaraak ziren alare, eh, iduriz, eh, iduriz eh, espaldian hor ziren. Ba, no, no. bon. Aian dendea puskatasia da, guti xa uh -huh. Biltzaileetan ere atxeman ditugu Laksahaleko kolegioko ikasleak. Mikere. Abenkin. Ainerra. Zoe. Aetz. Gilen. Santi Daia. Txomine. Zub ze atxe manduzu? Lastika biziki bez. ariainitz, basteretan. ariaka? Bai. Ah, ue. zikina da, ergeka, edo... Eixo egiten, um, hola, idu idu izikarri garbiata, edera, baina geroa... Piskat mihatzen hasten gira harik ikusten da, zikinatela Fendenetan ah, atxan baiten dira larkinak Beraz egan nahi du jendeak oraino ari dira zikinak botatzena Ez dute usaiak galdu aldatzeko zerrekin berditaik ezuen ustez? Bago kotsiak kasuen maitea botatzen duenari? Bai Eta B botatzen dutena? B esi, bai bai bai Pankartak eman berdira ere eh? no. Pankartak eman berdira errekena haintzinen Ho, oh, etzen txobera akigarri? Puska, e, luzat, piskat luzean Piskat luzean Gozik da Goziziz, agerida ba. Eta bai, goziz guzian larian Eta berriz indarren hartzeko tenoria etorri zen Horreguerdi oren bat hainguruan Ala biltzaile guzia kelgarretaratu dira Eta bazkari goxobat ukandute Eta gertsalde guzian Bazen animazio animazioz Tanden artetik ibiltzeko parada baginuen Mintzatu gira Antolatzailekin errobiko ur sindikateko Zuzendaria den Miren ituriozekin galdegin dugu ari ere Eta ja, ikusten zuenez jenden usaia aldatzen ote zenez. Ez da errez erraiteaz eta urtero kentzen ditugu zikinkeriak nira nahiko zahak Burdinesko gauzak, ala ere plastik ezko gauzak ere bai Beraz, sentitzen dugu zinez uh, kontsientzia hartze bat, bainan uh, wala, gure inguruko diendeekin laguntzaile gerozta gehiago bat dugu urteantzea. Urte uh, Aute txiak ere bai sentitzen dugu zinez bat dela kontsientzia hartze gerozta omdiagoa. Hora, uste dut hori dira abiadura hon bat eta esperientzia ekartzen du horrek. Mm -hmm. Baina nara ere, zikina beti badira hori, ganaidu usaiak ez dira hainbeste aldatu. Hori da, hori da, eta denbora izan beharko joda aldatzeko usaiak, baina txikitzen dugu alde ona eta mm -hmm. segituko gira. Da. Motivazioa ez da falta, ez da falta. Hala, motivazioa ez da falta eta segur da, horako egun bat, errekako egun bat berriz izanen dela elduden urtian.